від нерозв'язаних питань краси і болю, вперед назустріч таємниці, назустріч великому сюрпризові, який мешкав всередині атома, назустріч творцеві. А далі все відбувалося так, наче невидима сила допомагала йому в усьому. Відтоді, відколи в нього в житті з'явився генерал Леслі Гроус, це наче само почало розступатися перед ним. Йому запропонували стати керівником атомної програми, і він погодився. По якимсь часі йому сказали, що їхня атомна програма матиме кодову назву «Проект Манхеттен», і він усміхнувся. Цю назву придумав полковник Гроуз. Він терпіти не міг полковника а й водночас не міг чинити йому опору. Полковник пропонував йому ще разу соліднішу, солодчу наживку, і він сам, того не бажаючи по самі вуха, опинився в сітях військових інтриг, захоплено виманюючи нові, нові кошти на будівництво Велетенської лабораторії міста для розгортання найбільшого наукового проєкту за всю історію Сполучених Штатів. Він зібрав геніїв свого часу. Понад 100 тисяч науковців напружено працювали над проєктом. 12 нобелівських лауріатів, як 12 апостолів, працювали під його керівництвом навіть не підозрюючи, що всі їхні зусилля в кінцевому результаті були направлені на обслуговування його потаємної мрії доторкнутися до неможливого. До мрії, яка щасливим, божественним чином спалася з мрією сотень і тисяч людей. На чиїх плечах Лежала відповідальність за хід війни, спалася, але при цьому не перестала бути його. Потаємною, тому що тільки він мав цю інтимну близькість розуміння її, розуміння складності і багатогранності того зближення з матерією, яке вони замірялися зробити. Ні в кого не було цього любовного зв'язку з атомом, який був у нього. Це був його фантастичний шанс осідлати врешті долю. Йому вже минало сорок, а все, що у нього було за плечима, лише сумнівної ціни і слава на факультетах. Та який сенс був у тій славі? якщо його виклади і надалі здавалися порожнім теоретизуванням. В його відці дірак, гайзенберг, фермі, всі ті величини, на яких він рівнявся в юності, вже стяїли на науковому небосхилі. Вони, а не він, зробили внесок у науку. Йому ж, йому ж минало сорок Позаду кілька розвалених доль, сумнівні мотиви і невиразний пошук істини, який, мов, гаряча жилка на чолі, не давав йому спокою, лише хіба, що занадто часто сплітаючись у пульсі з іншою гарячою жилкою бажанням слави. Ця гратискова пара, яка робила з нього зранене посміховисько, Сіною відділяло його від інших. Чи не тому Данте помістив свого Вергілія, який шукав істину, до пекла, а не до раю? Іноді відчуття самотності огортало настільки сильно, що хотілося кусати п'ястоким. Опиняючись у себе у будинку в новій щойно збудованій лабораторії в Лос-Аламосі, він відчував, як із кожним його кроком, що ближче він наближається до своєї мети, до метафізичної кульмінації своїх пошуків від начальної частки буття, то самотнішим стає.